إلى خضرتنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أسوابه وزرياته والقربة لأصحابه الثالث معين والتاج عن الثالث معين لهم لحسان إلهي من الدين وخصوصا إلى أرواح الأنبياء والمسلمين وأولياء الله الصالحين والعلماء العالمين وإلى أرواح مشاعتنا ومعلمنا وإلى أرواح آباننا وعلمنا الذي اجدنا وذلتا وذلنا وجميع الشين ورمسنا والمؤمنين والمؤمنات اخيار من الاول والاخر فاعبدوا الله ماوسى ذلك ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الذي وعد الانسان الصبر صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراطه الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم أحمد رسالة الأشخاص والدرس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشراك الأبياء والمرسلين، السليم السيدنا وموجهنا وعلى آبه وصحبه إليه وعنه سبحانه أكثر أعلم لها مزاله وعنده لنا تأكد علينا الحسين Al-Shabdaa ilah izi Allah wa ala ala Muhammad al-Amkudu wa Rasulim Allahumma salli wa sallim wa darik ala Muhammad wa ala ala Muhammad Allahumma na'udhu wa banan bin ujidha alaikum fa maa na'udhu al-arbaadi yurika shamsika amadan amada ala rahmatika ya Allah ala rahmatika Hadirin hadirin ad-rahmat Allah s.w.t. Kama damuannya Maklumlah sama-sama kita merasakan ini tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wataala di atas tempat kurnia dan rahsianya, tahu tidak penyayangnya? Jadi kita pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wataala kesehatan, masuk akal fikiran yang waras, ketenangan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Untuk bersama-sama kita pada malam beberapa hari ini di kesempatan yang ada di antara matrik Malaysia ini untuk sama-sama kita Membincangkan beberapa perkara yang penting yang mana kadang-kadang kita terlepaskan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Awwajillah mina syam'ul rohim." وَالَّلَّلِهِ بَعَتَتِ الْأُمْنِيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَقْلُوْ عَلَيْهُمْ أَلَىٰ اَيَادِهِ وَيُشَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْجِكَادَ وَالْحِكْمَةِ وَإِكَانَهُ مُقَبْلَ فِي ضَلَالِ الْأُمْنِيِّنَ Ia bermaksud Ia lah yang menutuskan Dalam kalangan orang-orang Arab Yang umumniin Seorang Rasul I'an Nabi Muhammad SAW Dari bangsa sendiri yang membasmikan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan kekuasaan Allah dan kekuasaan dan membersihkan mereka daripada ancikan yang susah. serta mengajarkan mereka kitab Allah yakni Al-Quran dan hikmah yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hakam syarak ah. dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam keadaan yang susah nyata, bantuan Yang di隆allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini diterangkan antara lainnya itu tugas nabi shallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada kita umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang pertamanya ia mengenalkan kita kepada Tauhid iaitu mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebelum kedatangan Nabi SAW, disebabkan Nabi Rasul yang berakhir ialah Nabi Isa AS. Maka lama-kelamaan umat ketika itu jauh daripada kebenaran dan akhirnya mereka menyembang Quran dan sebagainya. Maka didatangkan Nabi SAW maka mengajar mereka mengenai tauhid mengusahkan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan perkara-perkara yang men menyemutukan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua mengajar tentang ilmu pembersih ataupun penyusian yang ini membersihkan daripada menyucikan daripada akidah yang rosak akidah yang sesat yang jauh daripada kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran yaitu berkenaan dengan ilmu fikah yang kita pelajari sekarang ini. Dan yang keempat mengajarkan hikmah yakni pengetahuan dalam berbagai perkara. Bantuan yang dari Allah Subhanahu wa malah kita nak merekankan salah satu topik ataupun tajuk yang ini membersihkan mencikkan akidah kita daripada perkara-perkara syirik daripada kekeliruan-kekeliruan yang berlaku dalam kaedah rawatan Islam yang kita ketahui akhir-akhir ini kaedah rawatan Islam terkenal dengan tuan kalau mengikutkan perangkaan Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui uh, Satu unit khas Bahagian khasnya iaitu TCKM eh, Bahagian Tradisional complementary Medicine ini Perangkaannya Begitu mendadak Kepercayaan, keyakinan umat Islam Kepada rawatan Perubatan Islam atau Tradisional Islam ini lebih tinggi Bagaimana kalau tak sudah, saya hampir 65% Kepercayaan ataupun keyakinan Umat Islam, masyarakat Kepada kaedah rawatan Islam Apa yang dikatakan di sini iaitu Kekeliruan-kekeliruan Yang berlaku dalam masyarakat Dalam memahami Rawatan spiritual Islam Ataupun rawatan perubatan Islam Tuan-tuan dan tuan, -tuan kalau kita buka di media masa, di televisyen ke, di internet, ke kita google saja rawatan perubatan Islam maka akan keluarlah beratus-ratus kandah perubatan Islam. Tapi boleh sah malam ini kita kongsi kan beberapa kesiluan yang sangat penting untuk kita jauhi untuk kita Memikirkan kembali adakah kaedah-kaedah yang disebutkan itu termasuk dalam kaedah rawatan Islam ataupun sebaliknya antara kita lihat Jawa, apabila kegadahan masyarakat memberi sambutan kepada rawatan Islam ini majoriti mereka tidak sedar mereka tetap terlibat dalam amalan yang sangat bercanda dalam Islam, iaitu mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan-keadaan perbumuhan, keadaan-keadaan perpawangan, yang menyerap masuk ke dalam rawatan spiritual Islam ataupun rawatan yang dikenal ataupun diakui sebagai keadaan Islam, sebenarnya ianya bukan daripada sumber Islam yang kulit sebab pula ia yang akhirnya akan menjejaskan, menjurumuskan masyarakat, kesempatan kita yang sepatutnya dapat pahala kerana kita mencari kebenaran. Tetapi oleh kerana kita tidak teliti, kita tidak amati prinsip-prinsip asas, akhirnya kita ditipu kita terjerat dalam pancah perkara-perkara syirik yang sangat dahsyat kesan kepada akidah kita. Antara unsur-unsur hmm. yang terpenting eh, yang kita kena lihat bila disebut rawatan spiritual Islam ataupun rawatan Islam, hendaklah ia bersih daripada unsur-unsur menggunakan makhluk halus iaitu jin ataupun syaitan ataupun khadam. Eh, ini pertama yang kedua penggunaan berbagai jenis sihir dalam rawatan nanti kita terangkan termasuklah sukar eh, eh, hipnosis tiada-tiada eh, perbonguhan eh, ha, seperti adanya pengeras eh, ada pantang larang yang sangat kelir contohnya eh, mengalim telur contohnya eh, ataupun mengalim buah-buahan timun ke mengalir nenas ke dan sebagainya merambas puja hajat membuang ancak eh. semah-menyemah dengan darah darah kambing ke darah lembu ke, darah ayam ke ayam hitam dan sebagainya eh. penggunaan tenaga dalaman eh. aura contohnya, reki eh. berbagai macam celikan menilik ada air jampi ada tangkal azimah benda-benda yang najis lagi diharamkan dan sebagainya ini antara ciri-ciri penting yang kita nak cuba kongsi dengan tuan-tuan bagaimana perkara-perkara ini harus kita jauhi kiranya kita lihat berlaku perkara-perkara yang Disebutkan tadi Dalam keadaan rawatan yang disebut Ataupun diakui Ataupun Dikenalkan sebagai rawatan Islam Yang pertama yang paling besar Itu keadaan perbongan di, di dalam Negara kita ni Ataupun di Nusantara ni Di Malaysia ke Di Indonesia ke Di Brunei ke Sabah Sarawak ni Termasuklah sebahagian Thailand dan sebagainya itu Kaedah perbombohan ini sangat popular. Eh? Sebab apa tuan-tuan? Kaedah perbombohan ini kadang-kadang eh, ada juga sesetengah perawat yang bergelar ustaz-ustazah. Eh, yang mengaku dirinya ustaz-ustazah. Eh, mempelajari kaedah perbombohan ini. Daripada mana tuan-tuan? Daripada pawang dan bombohan. Mereka belajar daripada pawangan bomoh, kemudian kadang-kadang dihilangkan mentera, digantikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan harapan, dengan hatikat bahawa dia telah mengislamkan syaidah tersebut. Ha, ini yang ada dalam syarat kita. Biasanya tuan, -tuan dipelajari ilmu perpawangan atau pergumuhan ini daripada keluarga terdekat mungkin daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada datuknya ataupun daripada sahabat handai. Yang pandai eh, merawat menggunakan kaedah bomoh ataupun kaedah perubawangan. Kaedah yang diwarisi ini kadang-kadang eh, diimpikan oleh masyarakat bahawa ia yang merumuskan kaedah perubohonan, kaedah Apabila kita sebut keadaan bawang keadaan bomoh ini... Biasa yang berdefinisi bawang dan bomoh ini... Mengibatkan penggunaan makhluk halus dalam sesi rawatan mereka. Dalam keadaan rawatan mereka. Menggunakan jenis dan syekan. Sebagai pembantu mereka. Sebagai hadam kepada mereka ini. Namun contoh tuan kadang-kadang terperanggilan. Eh. Tukuh-tukuh ustaz shazah ni kadang, -kadang eh. Menutup mata kita. Kepahaman kita. Sila dia ada kekepohan. Dia juga mengajar di masjid. Contohnya. Eh. Tetapi menggunakan keadaan pawang dan bomah. Maka ini eh, Yang kadang-kadang masyarakat. Melupai. Bahawa keadaan mereka itu. Merupakan keadaan pawang dan bomah. Yang harus kita jauhi. Yang harus kita perangkan eh. Kalaulah keadaan bawasan itu benar-benar guling -benar eh, Daripada sumber Islam Maka itulah keadaan yang terbaik Yang boleh kita pegang Yang boleh kita guna. Kadang-kadang tuan-tuan eh, Bungu dan bawah ini Bila kita persoalkan eh, Kenapa menggunakan keadaan yang salah ini Iaitu keadaan bungu dan bawah ini Jawapannya biasanya sama saja Kita berusaha Penyembuhan itu hak milik Allah Hak masalah Allah wa Betul lah tuan-tuan okay. Orang perawat pun Orang perawat silam pun berasa begitu okay. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila sebut begitu. Orang awam masyarakat awam akan Rasa betul Betul lah okay. Memang Allah saja yang menyembuhkan Ini ikhtiar saja. Tetapi Islam menggariskan bila sebut usaha ikhtiar itu, mestilah usaha ikhtiar hamba itu bersesuaian, berlanggaskan syariat Islam. Selagi mana ia tidak berlanggaskan, eh, berlawanan dengan akidah, tidak berlawanan dengan syariat Islam, maka keadaan itu dibenarkan. Tetapi kadang-kadang nyata-nyata eh, menggunakan keadaan bonggung yang boleh kira ini. Eh, hingga kan eh, ada yang boleh mengetahui bila masuk ke sebuah rumah sahaja dia boleh tahu dalam rumah ini ada 300 ekor eh? ha. macam mana dia boleh tahu tuan-tuan Kalaulah -tuan? kita kiaskan eh, kepada orang sebegini cuba tuan-tuan kira eh, berapa ekor lipat ada dalam rumah Agak-agak dia boleh tahu tak? Kalau yang lipas yang zahir itu, dia tak dapat kira kini kan pula jin yang bertubuh halus tadi, dia dapat tahu. Jadi kesimpulannya tentulah ada sesuatu makhluk yang boleh mengira yang terdiri daripada makhluk yang sama. Yang nampak, yang boleh kira macam mana manusia boleh mengira manusia. Ha, ini tuan-tuan harus difikirkan perkara-perkara yang sebegini menggunakan akal yang warat. Eh? Ha, contohnya tadi, boleh kira ke lipas? Boleh kira ke sucak yang ada dalam rumah ini? Boleh kira ke tikus yang ada dalam rumah ini? Itu termasuk sebenarnya kaedah tirukan. Kaedah bawang dan bomoh. Kaedah menajim. Tukang terik, tukang bintang, tukang ramad. Yang mana dalam Islam? Nabi SAW berusaha ke... Ketaban menajim walaukan syarikat Justalah Pembohonglah Orang tukang kereh ini Walaupun betul kereh ini Dalam berkata Nabi suruh kita tolak Tukang-tukang kereh ini Kerana mereka itu menggunakan Kaedah yang salah Yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan Yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak beba Sebab itu tuan-tuan kalau kita nak tahu bagaimana satu-satu kaedah tersebut, ada mempunyai kaedah perpawangan dan ataupun pun antara lainnya, yang pertama, saya eh, yang paling mudah, yang pertamanya, seseorang itu tiba-tiba saja pandai merawat orang. Maksud tiba-tiba dia, -tiba tuan-tuan, bangun tidur, dia mesti tidur. Dia bangun saja, dia boleh merawat orang ada sesuatu kelebihan luar biasa pada ini. baca sesuatu maka sembuhlah orang baca sesuatu di di air contohnya, diminumkan pada orang sembuh orang bersembuh eh, setiap kali dibaca benda yang sama yang diajar dalam mimpi contohnya, maka orang jadi orang yang dirawat dan sembuh ataupun tiba-tiba selepas dia baik demam saja dia boleh jadi orang yang tahu perkara-perkara yang raib nampak perkara-perkara yang raib ini dulu tiba-tiba boleh jadi perawat tiba-tiba boleh jadi pandai dalam Islam tuan-tuan jarang tuan-tuan masuk jarang ini ada tapi jarang maksud jarang ni biasanya kadalah susah nak cari dalam sejuta seorang saja mungkin Itu pun kita tengok latar belakang diri Adakah dia orang yang Belajar ilmu syariat dengan baik nasibahkan Tiba-tiba pandai ini Islam Menggariskan dia adalah Ciri-ciri Kemungkinan dia yang ciri-ciri Perbumbuhan eh? Tanpa belajar tentu eh? ha, maksudnya belajar. Yang kedua Pandai merawat setelah didatangi oleh orang-orang tertentu, sama ada dalam jaga ataupun dalam menti eh, biasanya didatangi oleh orang tokoh-tokoh yang terkenal dalam Islam eh. biasa yang terkenal didatangi Syed Abdul Qadir Ilani contohnya eh. ataupun dalam masyarakat Melayu ni panglima hitam contohnya eh. ataupun tokoh-tokoh yang lain yang tua ke, yang jubat ke, dan sebagainya eh. ada yang gelap kan? hmm. biasa jadi pula eh tetapi itulah yang berlaku si dia oleh tokoh-tokoh terkenal eh? mungkin wali koma contohnya eh? ha. lepas saja dia si datang oleh tokoh-tokoh ini maka dia jadi pandai merawat orang dia ajar oleh tokoh-tokoh ini sama ada dalam minggi ataupun secara jaga ini termasuk siri-siri kaedah perubahan eh? kalau ada mana-mana perawat yang mengatakan dia islam perawat islam ...tapi ada siri ini. Bila Ustaz boleh pandang mufat ni? Ha, saya tak tahulah setelah masa saya didatangi oleh seorang wali dia tu. Eh? Ha, lepas tu saya pandai. Ha, itu bukan perawat silap. Tetapi ada siri perbemohan di situ. Maka kita bila kita rasa syak syakwasangsa, eh? maka berjauhi lah. Eh? Yang ketiga je pandai merawat penyakit kerana dia air biar di dalam hindi eh, ha, tadi saya dah sebut eh, yang keempatnya dapat keadaan menerusi bisikan suara eh, dekat telinganya itu ada orang usiakan sesuatu eh, lepas ni, kau ambil air eh, bersiap dekat air bacalah apa-apa pun eh, dia pun buat beri pada pesakit sembuh pesakit tadi Eh tak kiralah ghishkan itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Ada orang kata eh, kalau sebelah kanan ust malaikat eh, sebelah kiri syaitan. Ha eh, pandailah tuan-tuan eh. ni. Syaitan dan malaikat ni kita direzkan kanan dan kiri juga. Ah. Eh. Bukan jauh tuan-tuan telinga -tuan, kanan dengan telinga kiri kita ni. Eh syaitan tu pula bukan dia tidak ada kepakaran eh. kalau otak kanan dan kiri tu simple mental bagi. Eh dan ada pula Yang mengaku bahawa bisikannya itu adalah bisikan malaikat. Nah, ini lebih daripada Nabi SAW Nabi pun nak jumpa Jibril tuan-tuan. minggu baru dia turun. Kerana apa? Kerana Jibril turun itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kehendak Nabi SAW Ini malaikat tuan, -tuan. Eh? yang sangat tinggi kedudukannya. Dia, kalau dia alam baik ini antara makhluk yang paling tinggi, kemuliaan ni ialah malaikat. Selepas itu, barulah makhluk baik yang lain. Jin dan sebagainya. Eh? Yang terima pandai merawat setelah mendapat benda-benda ganjil, benda-benda pelik. Contohnya eh? apa tuan-tuan? Dapat besi bunyi. Eh? Ha, kalau orang Jawa ni, dia terkenal. Eh? Dapat batu permata. Dapat batu permata. Terima keris Keris panjang ke Keris keksik ke Sepat eh? badik ke Bulut lumpat ke Batu permata eh? ha, Batu serai Macam-macam eh? Lepas tu Dia boleh merawat orang Menggunakan Objek-objek Ataupun alat-alat Yang diterima tadi Sama ada alat itu Datang dalam nanti Melalui orang eh? Ataupun Diwarisi daripada Turun temurun ini tuan-tuan ciri-ciri kalau ada di maka itu dikita sebagai keadaan perhormatan bukanlah keadaan perawatan islam ataupun spiritual islam eh? yang ke-6 perawatan yang ditawarkan kononnya didasarkan kepada kekuatan tenaga dalaman eh? tenaga aura tenaga regi jurus jabat dan lain-lain nah, ini pun kalau ada yang mengaku keadaan rawatannya menggunakan tenaga dalaman eh? menggunakan aura teknik reki eh? kuasa dalaman kuasa jurus dan sebagainya maka ini juga termasuk ciri-ciri keadaan perhubungan eh? bukan keadaan perubatan Islam eh? yang ketujuh keadaan rawatan dipelajari daripada pekerja hindu eh? daripada gereja daripada pagoda dan lain-lain eh? ada tuan-tuan sebab itulah eh, Jatah bersepatu orang mengharamkan Yoga Sebab apa? Ianya daripada sami-sami Hindu Kerana apa, apa Ada di antara mereka Yang belajar daripada Tempat-tempat ibadat -tempat peribadatan Orang-orang kafir ni Mereka mendapat satu kuasa Dapat suatu kelebihan Dan akhirnya mereka ini merawat orang eh, Oleh kerana mereka ni Orang Islam Maka mereka kategorikan kaedah rawatan mereka ini Kaedah rawatan Islam Jadi kalau tuan-tuan ketahui, -tuan Maka ini adalah kaedah perbomohan yang perlu kita jauhi eh? Itu antara ciri ciri kaedah perbomohan yang utama eh? Kalau kita tahu itu perkara ini Maka kita jauhi kaedah tersebut Kerana ianya merupakan kaedah bomoh dan bawang eh? Dan kaedah bomoh dan bawang ini Biasanya mereka ini Menggunakan perlantaraan Jin dan ataupun syaitan eh? Sebab so, kata ada agama Dan sebagainya itu ha, Itu adalah jin dan syaitan Kalau kita nak cerita tentang Penggunaan jin dan syaitan ini tuan-tuan Dalam Islam dilarang keras Untuk kita Menggunakan jin dan syaitan Dalam perawatan eh? Apa juga bidang kehidupan Tak kira lah kalau zaman dulu nak buka benda, eh? nak usahakan benda, sawah pagi nak buka kawasan kebun hutan yang berlentara mereka gunakan jin ok, dua hari dua malam siap okay? beberapa ekor kawasan yang terang, kerana menggunakan makhluk halus tadi ok, eh? pernah dengar cerita badang dan sebagainya tuan-tuan kan ha, itu zaman dulu lah tapi zaman sekarang masih ada lagi Eh, ha, masih ada lagi. Cuma penggunaan itu kadang-kadang kita tak nampak. Eh, ha. Dalam bidang kehidupan dalam ketika apa juga tuan-tuan. Kadang-kadang nak dapat tender pun menggunakan makhluk halus. Jumpa tok nujum, eh? Jumpa tok bomoh ni minta apa tender nak keluar. Eh, ha, dia pun sebutlah tendernya 150,000. Eh? Ha, mesti buat gini gini dia pun buat kena tuan ha, jadi akhirnya setiap kali nak ambil kender dia lupa untuk memuk. Eh ataupun dalam bidang politik eh orang politik bila nak pilihan raya tuan-tuan, eh, jumpa juga tak umum. Eh tanya eh, minta doa katanya, minta air, minta tangkal azimat, eh minta eh uh, wajah busri seri suaranya bagai bulu merindum ceramah berpidato dia orang dengar, orang tertarik. Eh, ini juga menggunakan izin dan syaitan. Eh, pun nak bagi orang takut, seorang guru ke, seorang anggota keselamatan ke, nak bagi mengertak orang, baik senang kerja dia, maka dia menggunakan ilmu penggerut. Eh, letak di kening, letak di misai, letak di jambut letak atas dahi lebih sentak saja petcin orang eh, sebab apa menggunakan jin dan syaitan senang untuk dia tak payah nak toak dia lama-lama contohnya eh cikgu bersama mana-mana eh tak ma Allah kalau nak eh ha, tapi kita jumpa eh. begitu juga penggunaan jin dan syaitan begitu meluas dan popular eh, di kalangan para perawat di zaman jahiliah yang mana mereka ini disebut kahin dan kahena Eh? ataupun arrah ataupun munajim tukang cerik eh, menggunakan jin dan syaitan ini untuk kelebihan mereka di dunia. bila mereka menilik betul jimpan mereka dapat hakuan daripada masyarakat ketika itu eh? ha. kerana mereka ini dikenali dengan kahin kahina, munajim tukang cerik arrah eh Menggunakan emak syaitan dan jin. Hingga tak kan, tuan-tuan Rasulullah saw juga pernah dikuduh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu sebagai kahin. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyangkal tuduhan tersebut, menafikan tuduhan tersebut, eh, dengan firman-Nya: "A'uzillahil shaitanur rajim, padaqir bama anta binamati Rabbika bika hinu walladzinnul". Surah Atur ayat 29 Apakah kata Allah Maka hendaklah engkau wahai Muhammad Tetap tekun memberi peringatan Dengan ajaran-ajaran Al-Quran Kerana engkau dengan ni'mat Tuhan Bukanlah seorang kahin Iaitu pawang, bomoh, dukun Dan bukan pula seorang yang gila Kira suki Tuan-tuan Nabi pun Dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy kira itu kahin dan kahin Sebab itu tuan-tuan bila sebut Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras tadi bukan hanya -hadi saja sebut. Tapi Allah rakamkan dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran al Wa yawma yakturun jami'a ya ma'asyarakim. Qadisatabunnal insh waqala awliya'unnal insh. Rabbana ishtamta'a bahdunna biba'ah. Wa balamna ajalana al-lazi qala annaru masu'akum. Qalihinakihah. Ehm. Ilah ma shaa Allah. Inna Rabbika hakeem a'lam. Apa maksudnya tuan-tuan Larangan Allah subhanahuwataala ini disebutkan maksudnya dan ingatlah di hari kiamat yang palingnya Allah akan himpunkan mereka semua ini, manusia jin dan syaitan. Lalu Allah subhanahuwataala berkata, Ya maashar jin, wahai segalanya jin dan syaitan. Susungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Eh, Allah Taala sebut begitu. Maka berkatalah manusia yang dulunya berkongsi eh, kelebihan di dunia bersama jin tan. Eh, apa kata manusia tadi? Wahai Tuhan kami, eh, ketika kami di dunia kami tolong, menolong, bantu, membantu. Sebahagian kami telah mendapat berbagai kesenangan, begitu juga jin dan syaitan yang menjajarkan fungsi kami. Mereka juga dapat berbagai kesenangan. Dalam cara demikian, tiap-tiap ajar kami yang kita tetapkan sampai. Eh, kami mati tanpa bertaubat. Allah berfirman: nerakalah tempat kediaman kamu, tegak kamu di dalamnya, kecuali apa yang dikendalikan oleh Allah subhanahu wa taala. Surah Al-An'am, satu dua. Ayat satu dua. Kalau ada orang suka bersahabat dengan jin syaitan eh, Menggunakan khidmat Jin dan syaitan Membela jin dan syaitan Kita beri ayat ini Suruh dia baca, renungkan, takdeburkan eh, Bahawa Allah melarang keras Dan kita akan dihimpunkan Sekali dengan jin dan syaitan Yang kita gunakan di dunia tadi eh, Dimasukkan ke dalam neraka Dan kekal di dalam <coughs> Sebab itulah Dia sebut jalanan Allah ini maka hendaklah kita jauhi eh bahawa menggunakan sihir itu eh? maksudnya bersahabat dengan jin dan syaitan dilarang keras diharamkan dalam Islam eh ada bukan ada yang berpendangan eh bahawa mempelajari sihir itu harus mengamalkannya haram eh ada berpandangan begitu tetapi akhir-akhir ini pelajari sihir pun haram sebenarnya sebab tu kesannya Bila kita lihat dalam masyarakat Orang yang kena sihir ini Akhirnya sakit, mati Miserai berai eh, Kesannya ada chain reaction Bukan sahaja orang yang kena tadi Isterinya atau suaminya Ibu bapanya Ibu bapa-bapanya Anak-anaknya jiran tetangganya Fitnah itu berpanjang-panjang eh. Kadang-kadang di sihir Akhirnya di fitnah Mengamalkan, membeda syaitan lagi. Kadang-kadang dia disihir eh, Tetapi orang lain cinta yang sebaliknya pula eh, Mereka bergaduh, mereka bersinar dan sebagainya eh, Ini semuanya kesan dalam masyarakat begitu Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menarang Dan bagaimana kita nak mengenal Penggunaan jin dan syaitan Pertama, eh, Pertamanya masyarakat eh, tidak tahu sama ada rawatan yang diterima kaedah tersebut melibatkan hikmat jin dan syaitan atau tidak. Ha, itu persoalannya. Ha, Sebagai tuan-tuan tanya, saya hey, soal dulu. Macam mana nak tahu kita? Kita orang tak ada keadaan. Kita orang tak ada tuh untuk mengetahui bagaimana kan si si seseorang itu menggunakan hikmat syaitan atau jin dan. Okay. Antara keadaan yang senang untuk kita ketahui eh, Pertamanya Penggunaan berbagai jenis sihir ha, Ini pertama Kalau ada menggunakan berbagai jenis sihir Maka confirm eh, Allah ia menggunakan Hikmat ataupun Makhluk jin ataupun syaitan dalam keadaan mereka ha, Kalau ada keadaan sihir Maka tentulah mereka ini menggunakan makhluk halus sekali. Termasuklah Pukau eh, Ataupun hipnosis eh, ha, Termasuk bantuan Kerana ianya sejenis sihir Dalam bahasa saintifiknya hipnosis lah, eh. Dalam bahasa Inggris Jadi belokornya oleh barat Ianya ialah hipnosis Tetapi bahasa ringkasnya dalam bahasa Melayu Kita pukau eh. Sejenis sihir pukau Pukau eh. Kalau kita lihat, rata-rata kan, sekarang ini, orang menggunakan kek dahil masa ini, ukau ini, untuk merosakkan manusia. Eh, mengambil kesempatan, merompak mereka, contohnya, eh, merosakkan maruah mereka, dirogolnya, eh, dimalukan dan sebagainya. Nah, ini yang berlaku. Eh. Unsur-unsur sendiri boleh kita ketahui dengan mudah, dengan melihat berlakunya perkara-perkara yang luar biasa eh aurul ada dua jenis eh seperti kebolehan merawat mengeluarkan berbagai benda dari tubuh pesakit seperti batu, eh? kaca, jarum, eh? paku tuan-tuan eh? keluar daripada tubuh badan kita. Rambut, dawai, eh? apa lagi tuan-tuan, gunting dan segala oh. macam. itu pun masyarakat percaya tuan, -tuan. Bayangkanlah tuan-tuan Gunting boleh keluar daripada tubuh badan kita Paku yang sebesar panjang ini Boleh keluar daripada mulut kita Kita percaya Sedangkan itu adalah perkara luar biasa ha? Jadi perkara luar biasa Kita balik-balik Adakah ia bertepatan dengan syarak, Bertepatan dengan Islam Bertepatan dengan akidah ha? Kemudian Kebolehan mengambil alat-alat sihir Daripada jarak jauh Kita boleh. Okay. dia tutup saja maka dia kata dia menggunakan suatu bacaan buka saja ada, patung saja tadi tak ada simp ada pula right? ha, kita pun oh hebat patutlah awak ni sakit teruk okay. tak boleh makan ni nak bagi mati ke awak ni kita pun percaya okay. sebenarnya itu adalah menggunakan seher macam alih pelat masa tu je ok Malahan ini menggunakan syaitan dan jin. Eh, perikatan syaitan tadi yang ada sayap, hebat tuan-tuan. Jin ini macam-macam, ada yang ada sayap. Maka dia boleh terbang pergi ke mana-mana arah dan meletakkan di tempat tersebut. Pemberdayaan batin, contohnya. Ha, ini dah dipatuhakan oleh dan pasal patuan Selangor adalah haram. Eh? Kalau dulu tuan-tuan, semua kata betul. Ah, ini boleh ni. Eh? Sebab apa kata? Sebab hujah masyarakat awam ketika itu kita berusaha penyembuhan hak milik Masalah Allah. Ha, tak lain yang sama. Sedangkan ia adalah perkara luar biasa. Ya. Eh? Tanpa ada menggunakan pisau, tanpa menggunakan alat-alat bedah, dengan tangan saja boleh keluar. Perbagai eh? penyakit-penyakit. Kadang-kadang eh? keluar, macam limput ayam, kadang-kadang macam jantung pisau dan sebagainya. Darah mercik-mercik dan sebagainya. Sedangkan dia adalah menggunakan sihir. Eh? Kalau Allah SWT tunjukkan yang sebenar, jika yang sebenar, maka tidak ada berlaku apa-apa pun. Ha, tak ada langsung darah pun tak ada. Bau darah pun tak ada tuan, tuan Semua perkara yang luar biasa dan menakjubkan yang dilakukan oleh perawat bukanlah karamah dan mauna. Ah, ha, apa bila eh karamah dan mauna. Eh, antara lain disebutkan oleh Syih Abdul Qadir Gilani tuan-tuan. Eh. Dinukilkan oleh Ibnu Ajiba dalam kitabnya Al-Qazulimah. Dia menyatakan ada beberapa ciri Beberapa perkara yang perlu kita lihat Untuk membezakan Antara karoma eh, Antara karoma Mauna dan sihir tadi. Pertamanya Dari seluruh kekerapan atau tidaknya Kalau selalu berlaku eh, Kerap berlaku Sentiasa berlaku eh, Hingga menjadi sifat dan kebolehan Seseorang maka itu adalah Sihir ataupun istidrat Contohnya apa dia boleh buat sesuatu yang luar biasa itu bila-bila masa tak kira pagi petang siang malam kalau 10 orang 10 orang dia boleh buat kalau eh? 10 orang sakit tadi boleh keluarkan kaca daripada badannya 10 orang dan contohnya ah eh? ha. yang keduanya boleh diprogramkan ciher ini dia boleh diprogramkan dia boleh dipertontonkan orang nak tengok bolehlah saya tunjukkan ha, dia pun tunjukkan contohnya aku kebal eh, tetap tak lut tunjukkan depan televisyen, disiarkan secara langsung di TV, eh, semua orang tengok oh hebat, betul, kebal eh, ini diprogramkan tetapi, kalaulah karamah dan ma'unah tidak boleh diprogramkan Kenapa? apa? kerana karamah dan ma'unah ini datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kendaki, baru dia jadi perkara luar biasa tadi tetapi kalaulah sihir bila-bila masa, eh, ah, ha. bedah lagi, bedah batin tuanya, bila-bila masa, tak kira masa. Kalau seratus orang datang, seratus solang hari boleh bedah, eh, dan sebagainya. Yang ketiga, sihir boleh hilang dengan sesuatu sebab. Karamah tidak boleh hilang, eh pantang larang dalam perbombongan ini adalah salah satu eh, yang menyebabkan ianya termasuk dalam sihir. Sebab apa? Boleh hilang dengan sesuatu sebab contohnya apa? Lalu bawah alang tak boleh. Lalu bawah penyidai baju ha, tak boleh ini kalau nak merauk-merauk buat rawatan, tak boleh lalu bawah penyidai baju. Nanti batal tak ada rawatan. Ha, ini hilang dengan sebab sesuatu Sedangkan karamah dan ma'unah ini Tidak hilang Kerana apa? Ianya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala eh? Yang keempat Sihir berlaku satu macam sahaja ha, Kalau dia boleh keluarkan Daripada mulutnya permata ha, Permata je boleh keluarkan Dia tak boleh keluarkan berlian eh? Tak boleh keluarkan yang lain daripada Benda itu eh? Pernah dengar lah tuan-tuan Masuk dalam suat khabar budak boleh keluarkan batu permata dalam mulut dia. Setiap hari keluar batu permata. ini termasuk sihir namanya. Eh mainan syaitan dan jin. kalau cela begitu senanglah dia sekarang Keluar dia jual katai. Kaya dia. Eh tapi dia sakit tuan, -tuan. sihir hmm. lakuna tu macam Misalnya barang yang keluar dari tubuh pesakit serbuk kaca dan dawai. Paku eh contohnyalah kalau perawat tadi, dia keluarkan dari tubuh badan orang tadi, mesti keluar kaca, eh, paku, dawai. Esok pun orang lain pun sama juga keluar paku, kaca, dawat. Ha, itu contoh. Eh, satu benda saja dia keluar. Dia tak boleh suka lain. Tak boleh esok keluar emas pun tak boleh. Eh, dia mesti keluar yang sama saja. Ha, dia luar biasa tapi keluar sama saja. Ini sihir tuan-tuan. Yang kelima ada sihir yang hanya boleh berlaku pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh sebab itu ada semak rawatan dibeli pada waktu tertentu. Contohnya, apa? Ha, saya boleh rawat, kami semalam Jumaat air saja. Eh? Hari lain, hari lain tak boleh tamu awak. Sebab apa? Ha, itu saya belajar itulah. Ah, ha, ini contohnya. Eh? Kalaulah dia jadi benda yang hak, kalaulah orang datang minta rawatan, tentulah kita boleh rawat. Eh? Bila-bila masa, kalau keadaan rawatan Islam tidak ada masa tertentu Contohnya waktu bulan mengambang saya, Ataupun waktu Maghrib saja boleh Waktu lain tak boleh ha, Contohnya eh? ha, Ini perbezaan Sebab itu dalam kitab Ikhazul Himam tadi Antara lain Saya dah sebutkan tadi Layaki di istiadat Maksudnya dia kena berlaku Berlakunya itu mendadak Bukan menghibogramkan tidak hilang dengan sebab sesuatu Sebetulnya ada pantang larang Saya sebut tadi kan Ada pantang larang dia Ini berupa ni jangan lalu bawah Penyidai baju Kalau Selalu lalu, selalu lalu batal Kena rawat balik Kita dengar dulu Azan kita tahu kita buat oleh badan-badan kerajaan tadi dan memang betul dia sediakan program-program saki-biscara. Tadi kan untuk ciri-ciri keadaan kemajuan tadi, pertamanya penurunan nilai dalam kerajaan. Yang kedua, adanya pemeran eh masyarakat Islam kita masyarakat Malaysia kita menentang pengorbanan ini tidak berkenan sama dengan akidah dan syariat. Dia eh, sudah enggak. Dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam ada diceritakan tentang pengorbanan yang mana Menyebabkan seseorang itu masuk neraka atau masuk syurga. Ya. Eh, apa hadisnya? Eh, kerana pengorbanan itu adalah haram. Kan? Dan boleh menyebabkan seseorang itu syirik Menghidupkan Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya peperan ini Hakikatnya adalah syarat Yang diberikan oleh syaitan Untuk apa? Untuk kita tunduk menyembah dia dengan sesuatu benda Walaupun dengan syaitu lalat Sebab apa dalam sebuah hadis Nabi SAW berusaha ke Eh? Maksudnya aku seorang muni masuk surga tradisional dan seorang muni yang lain masuk surga tradisional. Eh, banyak ada sini. Maka para sata bertanya-tanya. Eh, bagaimana dia Rasulullah? Eh, maksudnya apa? Rasulullah saw menjawab dua orang muni lalu di satu kawasan yang dijalani oleh satu kaum yang dibahagi oleh peradaban. Sesiapa pun tidak dibenarkan meninggalkan kawasan mereka itu tanpa membuat sesuatu pemujaan atau penyembahan berada berhaluan. Mereka berkata kepada salah seorang, buatlah satu penyembahan. Orang itu menjawab dengan kata yang aku tidak mempunyai aku aku untuk dipersembahkan. Mereka berkata, ini orang kaum masyarakat yang ada berhaluan. Mereka berkata, buatlah penyembahan walaupun dengan syarikat berhaluan. Lalu dia meletakkan bangkai kecil ke lalu dia dibenarkan untuk melintas kawasan itu. Orang tersebut asalnya masuk dalam jenara. Bila dia berkata kepada orang yang lain Buatlah penyembah, orang yang kedua dia berkata, aku tidak akan membuat penyembahan sesuatu terhadap siapa sahaja selain daripada Allah Azza Wajalla. Berikut pun memunggah lehernya. Makhluk itu dimasukkan ke dalam surau. Ini habis yang menyatakan bahawa pengerak itu haram. Eh, dan boleh menuduhkan Allah Subhanahu wa Dalam hadis ini bagaimana Saidina Lalat sahaja eh, Yang dipersembahkan kepada berangga tadi? Seekor lalat dan lalat yang terbang itu letak depan berangga. Eh, dengan niat eh, penyembahan walaupun dia tu nak lalu je dia eh. maka dia meletakkan lalat tadi. Nabi kata dia masuk neraka. Dan seorang tadi tak mau kerana apa dia tahu. Ini menyunturkan Allah. Maka Allah. Maka orang kafir tadi. Potong leher dia. Dia mati yang Nabi kata dia masuk ke dalam syuruh. Nah, ini pengeras pembuhan. Jadi walaupun berikan imusin. Eh? Walaupun kita berikan sabun. Eh? Suhu. Walaupun dia berikan benang. Eh? Walaupun kita berikan garam. Punyit. Murah je. Bapak bersih je. Tetapi sebenarnya pengeras ini. Ialah sumputan syarat daripada syaitan Atau penji yang menjadi Pembantu perawat eh? Ataupun kita bagi Gunting ke, pisau ke eh? Atau apa-apa lah eh? Hatta dia murah kan? Macam lalat tadi Maka sebenarnya pengeras tadi haram Kerana apa? Ada di sana Unsur-unsur ini menunjukkan Allah subhanallah Yang eh? ketiga Menilis-ilikan Ini juga amalan, ciri-ciri yang boleh kita tahu ianya adalah salah eh? kalau ada diperlendir kerana amalan diri menilai ini adalah keras dalam Islam kenapa eh? tidak ada siapa pun yang tahu perkara yang meraih melainkan Allah subhanahu wa'ala sehingga Nabi salallahu alaihi wasallam sendiri pun menyebutkan dalam Al-Quran A'udhillah min syaitanirajim Kula yang alam man islam al-raib il Katakanlah Wahai Muhammad Bila ada sesiapa pun di lantai Ibu ini yang mengetahui Perkara yang baik Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang boleh menilai Tak kira Keadaannya bagaimana Kejam ke Lepas di lalu Ataupun Tuan-tuan ini semayal Kita nampak Dia masuk bilik Semayal hajat Lepas kita dalam, salam Lepas orang Kita jumpa gitu Tuan-tuan yang pernah syihir Nampaknya betul yang ajak dia tahu 10 orang datang Yang ajak mesti dia tahu jawapan dia ha, Ini menilai juga contoh. Tetapi menilai profesional lah eh. Sebab apa? Ada amalan-amalan Islam Di situ dia eh, uh, Mengkabuni Kita dengan Amalan-amalan baik Amalan-amalan eh, Islam eh, Sebab tu Ngomong serang hebat tuan-tuan eh. Ada raji, Bismillahirrahmanirrahim Ada ayat-ayat Al-Quran je ada lain je, eh, ini semua adalah penyembuhan dari Allah, saya ikhtiar saja. Eh? Tapi ikhtiar itu, menilai. Tak boleh. Ikhtiar itu menggunakan jina syaitan pun tak boleh. Ikhtiar tadi ada pengorang. Tak boleh. Eh? Sebab apa? Ada usun-usun syirik yang menyebabkan akidah kita terosak. Dan Nabi sebut dari saya-sebut, kata-kata menenai pembalaukan asyarakat. Tipulah, bersalah, bohonglah. Kepang-kepang pilih, walaupun dia kata itu betul, tepat, eh. Betul tu, rumah saya memang depan pantai Haa. Betul tu, dia pun gunakan lagi Kepercayaannya so, tadi Menyebabkan kita jauh terpesong hati kita Percaya kepada perkara yang baik Sebenarnya Nabi pun tak tahu perkara-perkara baik Melainkan Allah Taala Melainkan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara Kaedah-kaedah telinga eh? ha, Tuan-tuan boleh tengok, saya sebutkan Kaedah-kaedah telinga yang biasa dalam masyarakat eh, Tak kira lah kalau ada begini, maka ikut salah satu daripada menilai eh? ha, tak kira lah yang buat ke ustazah ke ustazah ke eh, hebat mana pun atas belakang ni, kalau dia buat perkara ini, maka dia dikirim menilai eh? pertamanya dengan cara memandang muka bersakit atau mana-mana bagian badan selalu disebutkan, awak meneris dia, ya, tengok muka tengok tangan ke tengok apa-apa bahagian lah, kaki ke apa dia tahu dia meneris ha, dia meneris atau dalam badan awak ada 60 ekor jin. Ah tu untuk rumah awak 300 ekor jin dan sebagainya, eh. Ha. yang kedua dengan mengira huruf nama penyakit dan ibunya lalu dikatakan awak kena sihir ataupun benda macam tu, ada bantuan tuan mimha minda. Ni ada ada dia punya jumlah ada apa ha ada jumlah dia ni, ada jumlah ni campurkan huruf nama mak dia pula, dicampurkan sekali tolak sebagainya, akhirnya dia ada satu nombor utama. Ah ha, nombor utama itulah. Disebutkan dia sebutkan syahidan dan sebagainya ha, ini pun tak boleh. Yang ketiga dengan cara sembahyang hajat, macam ha, dulu tadi. Cerita berdoa, lepas tu dia beritahu awak kena sihir. Ha, ini tak boleh, Yang keempat dengan memejamkan mata dan tak tafakur. Kemudian-kemudian disebutkan awak kena sihir. Ah ha, contohnya tutup mata, lepas itu dia tahu, je. eh. Tu pun tidak mengenai yang kelima dengan cara memotong limau eh? Mencalikkan kapur dekat dahi Melihat kursi daun sirih yang dijamki Ataupun di, daun sirih yang diletakkan di dahi dijamki eh? jampi -jam -jam letak kat dahi Kalau melekat, Haa, ini kena sihir Kalau tampal dahi, jatuh daun syirik Ini tak ada contohnya. Ada orang lain eh? Yang keenam dengan cara melihat garis garis tapak kanan Kita eh? tengok tapak kanan daripun oh, Ini garis tak bersambung, eh? ini kena sihir Tak lah. cengkuh Wallahu a'lam apa yang kami eh? Yang kedua dengan menggunakan batang mancis yang ditabur lalu dipilih satu dua oleh penyakit lalu disuburkan. Eh? Ditaburkan batang sekitar kes kita penyakit pilih mana-mana. Eh? Dia pun tahu ni awak ni awak nak syihirlah ha, eh. Yang kelapan dengan menggunakan tasbih yang berpusin-pusin. Ah pusin tasbih. Seperti dia tahu awak nak syihir tu tak boleh lah, juga yang pertama dengan menggunakan al-Quran, ada juga danah, eh, pegang al-Quran dan sembang. Lepas tu dia kata, ah, ini namanya Yang kedua dengan menggunakan jari penunjuk untuk menjadi penakik dan ayat al-Quran sesuai untuk digunakan bagi membaca sakit. Eh, siapa ha. yang tangan tadi tu satu yang menunjukkan. Ah, eh, contohnya. Eh, yang ketiga dengan menggunakan lisikat diterima. Eh Ah, dia beli dekat-dekat deg, nak deg Tadi dia pun mesih mesih kan, eh? ha, awak mesih kan, ha, jumpo, eh. Yang kedua kan dengan membunuh tak asap rokok, eh, ha, dia sedut rokok dia hembus. Kemudian tengok asap dari ha, awak mesih ni, itu pun menilai ibu awak, eh. Kemudian ketiga dengan cara, cara menurun, eh, tiba tiba tak sedar datang awang merah awam dalam badan dia, eh. Kan? Datang hal mentang, datang hal jebat, hal tuak dan sebagainya lah. Ataupun syak berkata dia jalani ke, wali sonor ke. apa apalah nak kira. Tak sedar dia. Ha, ini dia kira menyelip juga. Eh. Yang kebabkan dengan menggunakan keris atau apa-apa senyata tajam. Eh. Ha, Bombak atau lain sebagainya. Apa pun dia kira menyelip tuan-tuan. Ambil keris tadi, dia boleh berdiri atau tidak. Kalau boleh berdiri, ya, dia kena diri lah. Ataupun keris tadi dia Eh. Sampai ke arah barat kaya. Ha, ini penuh syihir ni. Kalau ke arah barat barat oh awak syihir. contoh. pun. Ini juga kira-kira menilai tu. Yang kelima dengan cara membakar penyian. Ha, ini popular lah. Kalau tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tahu, tak dalam bomoh ni. Senang kan. Jangan lain tadi. Eh? Kemudian yang kelima kan, dengan cara puja hajat. Eh? Ha, puja hajat. Bagi duit, bagi mas. Eh? Dua, Dua, tiga gram. Ha, dia kata apa? Mas ni buat apa? Ini untuk wali-wali nak senang hajat. Ha. Tak ada pasal kalau-kalau nak semajan bakteria tu lah, tuan-tuan bagi eh? ha. mas kalau lagi banyak mas banyak lagi wadi akan terus mengajar ha ini memang mengarut betul eh yang ke-17 dengan cara alien telur eh? ambil telur tu telur ayam kampung dia ada juga dicari macam mana ni tak tahu nak guna alien keluar warna merah warna hijau warna hitam ha. macam-macamlah dia punya taksiran ini kalau hijau ni baru nak mula ni kalau merah daripada syak ni, kalau pegang pun mesti kita boleh kena sihid. Ha, ini semua tuan-tuan ciri-ciri telekan. Eh, ha, jadi kalau ada tujuh kad kaedah ni Ini termasuk dalam menilai tuan-tuan. Eh, ha. yang tempat kalau ada tangkal penggunaan tangkal azimat, eh, ha. kalau kita merawat dia suruh gantung eh, ayat Quran depan pintu, eh. Ah ha. Lipat Al-Quran, taruh dekat wallet, eh? Gantung dekat benang, gantunya, eh? Ikat di situ. Ini menggunakan tangkal azimat, eh? Ini pun ciri-ciri keadaan perkongkongan. Kerana apa? Ada unsur syirik di situ. Bergantung selain kongsi bahana hukuman. Eh? Tetapi lepas dalam masyarakat itu, kadang-kadang digunakan istilah tuli dibuka tangkal azimat tu jadi Ini bukan tangkal saya ini wapak. Ha. Ini ta'wiz eh. Dan sebagainya lah Macam-macam istilah Istilah-istilah Arab yang eh. kita pun rasa Ini Islamik ni eh, ha. Kita pun kata Boleh lah eh. nah, Jadi sebenarnya Tangkal azimat ini Tak boleh -tuan. Sebab apa? Ha. Ada di situ Perkara-perkara Yang meragukan Dan boleh menungutkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya eh ataul tuan eh digunakan pada rumah ayat-ayat tadi dalam surah al-simam tadi digunakan untuk memagar rumah kita daripada gangguan syaitan dan jin contohnya apa dipaku kat tempat pintu rumah contohnya walaupun paku tadi ada pelisan la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah kubismillah wala paku ayat-ayat Quran yang lebih hebat tadi dipaku buat pintu rumah kita pun sudah yakin bahawa tidak ada yang boleh masuk syaitan-syaitan eh, dan jin sedangkan kita dah menggunakan benda-benda syirik dari dalam rumah kita eh, untuk melawan syaitan dan jin juga eh. ini tuan-tuan kalau ada tuan-tuan kena cabutkan kena bakar eh. ataupun pak punya rumah barut-barut terbalikkan eh, dan sebagainya eh. itu eh, dalam tentang apa pantal alimat itu banyak pun, tuan -tuan, eh? kita rentaskan sebab kita ada acara lain tuan, eh? dan kemudian yang keenam boleh menangkap jin ha, ini pun tanda-tanda amalan perbombuhan tanda-tanda keadaan yang salah eh? manusia tak boleh tangkap jin tuan. tuan eh? kalau ada yang mengaku dia boleh tangkap tuan, tuan, eh? bagaimana keadaannya eh? ha, jin itu tak tahu Bagaimana rukun, walaupun dalam hadis Nabi, Kulikuljah, Nisyalah, Sati Asnah. Dijadikan itu tiga bentuk. Kalbani ada macam banyak ada macam manusia. Ada yang manusia, ada yang buruk, ada yang ingi, gemuk, kurus, warna-warna kulit dan sebagainya. Kalbani Mah, maka rinaka, kita tiba karirkan Macam angi, formula okay? Tapi kalau orang boleh mengaku menangkap jin, dia luar biasa. Ha, jadi kita la sebut perkara luar biasa ini, kalaulah kadang-kadang Allah -kadang, Taala benarkan, kemungkinan. Tapi biasa eh, okay, senang nak tangkap jin melainkan menggunakan jin yang lebih hebat daripada nak ditangkapkan. Eh, okay. ha, macam kita lah. Kalau kita lebih berkuasa, kita boleh tangkap orang yang kurang berkuasa, orang lemah. Orang yang badan besar, gagah boleh tangkap orang yang urusan dalam kena bahagian eh ah ha, itu contoh eh jadi dia setuju kalau menggunakan ikhtimah rawatan dari jarak jauh eh ah ha, kita telefon bagi nama berkenama mak dia pun kata dia boleh buat rawatan jarak jauh dengan syarat masukkan duit 5000 dalam akaun dia ha, kita pun masukkan tunggu dia minum telefon dah buat. kita dah buat tapi terlalu kuat Masukkan lagi lagi 500 tambahan Eh, sebab nak tambah lagi supaya mengurangkan sesuatu kategori dan sebagainya eh, dan khidmat jarak jauh ini tuan tuan satu bentuk telukuan. eh ha, sebab itu kalau ada adalah orang menyatakan dia ada khidmat kawasan jarak jauh dengan semayah hajat ha, insyaAllah lah mungkin boleh eh, dengan doa ha, mungkin boleh tapi kalau dia boleh tangkap jin dari jarak jauh Eh, Lewat kita dari jarak jauh Dengan keadaan berbagai Ini antara ciri-ciri Perkara yang salah yang perlu kita jauh eh, Yang ke-8 Dignosis Ketau saja Tidurkan kita, suruh kita balik rumah kita Ambil barang-barang leher dan sebagainya Ini adalah Menggunakan sihir eh, ha, Ini tak boleh Ada lapan jenis ini lapan ciri-ciri ini Maka dia bukanlah dikesejarikan sebagai teksah yang benar yang diterima dalam Islam okay. maka, kalau ada maka wajib kita jauhi kita bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala okay. mudah-mudahan tuan-tuan kita sampai ke bernama ini kita maaf dan mengambil waktu okay. lepas ini kita ada program pahil seperti mudah-mudahan hari yang disampaikan tadi boleh bermanfaat pada saya dan tuan-tuan dan beri tahu lah kepada ahli keluarga kita eh? jangan terlibat dengan delapan perkara tadi jangan terlibat dengan benda-benda yang syirik yang mana akan merapuh akidah kita, rosakkan akidah kita dan habuan pesannya ialah syurga atau penerima Allah Subhanahu wa taala. Eh banyakkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh banyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam eh okay. banyakkan sembarang taubat menja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri dan hidayah kepada tunjuk dalam setiap urusan kita utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mula selangkah dan usaha dan ikhtiar sekali duduklah maka pakar, -pakar orang-orang saleh yang alim eh maka insya-Allah kita tidak akan jauh terpesong daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala اقول قولي هذا واستغفر الله من عظيم ما لي ولكم وليشائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.